Bo, beraz, eh, zenba, ez da baida luze baten mutik bazkenan erabaki dugu eh, zibuko bezaleok eta zuzuko aldebi sosialistak ba, batera ibaitea bihazen itzulean. Gauko ingo zigudun eguerak uh, alde batzik eskartzen baitu eta besta dudetik uh, guri guri kusponditik abetsabiliantzat. E, lortu itugulako asiatik eipatzen guinu bezala akordeo programatiko bat eta lortu itugulako ere asken gure lehen itzuleko emaitekin behemalatzuk lortzea sosialisten gandik asken um, akordeo programatiko hori benetan aplikatua izaiteko eta ojen gaineko kontrol bat izanteseko